Ett avsnitt av podcasten Det kinesiska tecknet för möjlighet med mig samt Carl och dig. Hanna Sederin Ja, du Hanna. Vad ska vi prata om idag? Denna dag ska vi eh, lyssna till en intervju med Leandro Schlärk-Molinari som är kriminolog och har forskat kring rasprofilering bland annat. Och så kommer vi diskutera den eh, nuvarande. Mitt i rörelsen Black Lives Matter. Precis, och då naturligtvis i relation till det vi har pratat om sedan avsnitt ett, nämligen kapitalismens pågående krisighet. Ditt favoritbegrepp. Precis. Jag tycker det är en intressant sak med detta, just det här som har uppstått de senaste veckorna. Det är typ exempel på just det här att kriser och olika sociala motsättningar lätt Hakar i varandra eller på något sätt följer och förstärker varandra. Och det finns ju ingen direkt relation naturligtvis mellan det som hände i USA som ledde till att Black Lives Matter tog fart den här gången och corona, men det finns ju ändå en stark känsla i USA just nu och även i Sverige kanske av ett sorts samhälle i en sorts övergripande kris eller svag position där folk känner sig missnöjda och utan förtroende för samhället och så vidare på något sätt. Mm. Ska vi klippa direkt till intervjun kanske? Ja, varsågoda. Hej Leandro Slarek Molinari Hej hej <laughs> Vem är du? Jag är doktor i kriminologi och har varit aktiv i, i vänstern i något bred bemärkelse sen jag var typ 15. Vilket jag tänker är viktigt det. att säga. Ja <laughs> oh, just det, gammal är hon? Jag är 36 nu. Så <laughs> yeah. jag, jag eh, både i vänstern och i liksom någonstans rörelse. har jag varit där i, i, väldigt många år. Och du har nyss kommit med din avhandling som heter Race and Order och för några år sedan så var du också med och släppte rapporten slumpvis utvald som handlar om rasprofilering. Och jag tänkte att vi ska prata apropå Black Lives Matter-rörelsen men också rättsstaten och samhället och liksom relationerna mellan repression och så vidare. Du skriver i din avhandling att din ambition är att Ja, det är på engelska då, så jag säger på engelska. To move the gravity of the discipline from race and crime to race and order. Vad menar du med det? Oj, det var verkligen... Man inleder de här avhandlingarna med att ha stora ambitioner, mm. stora ord. Nej, fokus är ju väldigt mycket på någon sorts, inom kriminologi på den traditionella gatubrottsligheten. Eh, jag tycker det är väldigt intressant med kriminologiska frågor som handlar om, om crimes of the powerful. Det vill säga till exempel... Lundin Oil vad de gjort Men det är inte det som krimlager tenderar att fokusera på Utan man fokuserar på Ja, men traditionell gatorbrottslighet Och jag tror att vi behöver adressera Frågan om ordningen liksom så, Vilken ordning sker saker i För det är det som är kopplat till liksom, Till exempel den ekonomiska strukturen som, som ligger till grund för varför folk för det första bete sig som de gör, deras livsmöjligheter, deras livsval etc. Så vi måste förstå ordningen för att kunna förstå egentligen hela, alla kriminologiska frågeställningar och kriminalpolitiska debatter. Liksom. Hur, hur skulle du liksom beskriva det som pågår nu? Vi är ju mitt i det på många sätt. Eh, jo men det vi ser är ju... Ett vulkanutbrott tänker jag Det var inte första gången som en svart man då blev mördad av en polis i USA Utan det här är någonting som sker återkommande i en amerikansk kontext Det är inte bara i USA det händer naturligtvis utan vi vet att det händer i Brasilien till exempel Vi vet att i Frankrike har också allvarliga problem med den här typen av grejer och även i en svensk kontext så är ju den polisiära repressionen gentemot svartar. Men också liksom så generellt grupper som rassifieras. Och jag tänker då till exempel romer och kids som, som bor i förorten. Det är ju ett vardaglig erfarenhet för de här grupperna. Så det är liksom någon sorts vulkanutbrott som den här Black Lives Matter-rörelsen har eh, fångat. Någonting man hör dig säga ofta när du intervjuas så sådär. Och, och som du också nämner i avhandlingen är ju att Sverige är speciellt för att vi har, vi saknar kunskap och mm. forskning kring de här frågorna. Att, att det är ju <laughs> intressant också i relation mm. till att Sverige ska föreställa ett av världens mer framstående länder mm. i frågor om mänskliga rättigheter. Jo men så är det ju. Dels så tänker man måste skilja på kunskap och någon sorts vetenskaplig kunskap eller det vi antar att vi vet inom akademin. Alltså Folk i Sverige har ju vetat om att rasism har varit problem sedan väldigt, väldigt många år tillbaka. Det är bara att det inte har fångats upp i, i, i forskningen, liksom så de här berättelserna, de här erfarenheterna. Den svenska historien till exempel, kopplat till romer är ju präglad av en, en strukturell rasism och raslagar. Alltså det var ju till exempel olagligt för romer att komma in i Sverige fram till mitten av 50-talet. Alltså direkta raslagar. Och i mer modern tid så har det ju funnits en del forskningsbidrag som har pekat på de här typen av problem. Men de har ju varit marginaliserade, de här forskningsbidragen. Så vi är ju verkligen ett, ett uland inom akademin. Producerar kunskap som synliggör rasism och strukturell diskriminering. Samtidigt som man ändå ska säga att det börjar komma lite mer i en svensk kontext. Men med fortfarande så saknar vi jättemycket. Vi saknar statistik, vi saknar siffror, vi saknar analyser. Det är ju någonting symptomatiskt nu de här dagarna när det har varit så mycket i media kring, kring rasprofilering och hur ska vi förstå det här i en svensk kontext. Jag är ju typ den enda svenska kriminologen som adresserar frågor om rasism. Mm. Vilket å ena sidan är ju på ett personligt plan så är det ju jättekul att min egna forskning uppmärksammas, Men det är ju också ett underbetyg till kriminologi som disciplin att man inte har lyckats producera fler fler som inte ser ut de här grundläggande frågorna som mobiliserar tusentals i Stockholm, Göteborg i Malmö och massa andra orter i Sverige det vill säga att universitetet Agenda och akademikers agenda har inte reflekterat människors erfarenheter av polisen och eh, kriminalpolitiska föreställningar och Vad beror det på då? Alltså en sak har att göra med forskningsfinansiering. Det finns massa forskare som har, har sökt pengar som inte har fått det har att göra med forskning vad som prioriteras inom, inom, inom akademin. Sen så finns det också ett ointresse, ett organiserat ointresse som mm. jag tänker är viktigt att, att och som jag tänker vi kommer komma in på som har att göra med den här självbilden som du beskriver att Nej, men det här är inte ett problem i en svensk kontext. Många mm. av de bidrag där man har liksom intervjuat ungdomar från förorten kring dess, så pratar man så här om att det finns tensions mellan eh, polisen och minoriteter. Eller så man använder den typen mm. av språk. För att man inte ens, det, det är som att man häpnar liksom, att man inte ens adresserar rasism som finns i de här berättelserna man, man os för någon sorts ointresse liksom så är, och okunskap, och, eh, vilket såklart är kopplat till makt liksom så att det är vissa typer av personer som utför den här typen av forskning eh. Men så skulle det ju lika gärna kunna vara i andra västländer tänker jag, och, men, men vi skiljer ändå ut oss Ja, så är det ju. alltså de nordiska länderna har ju en självbild som är, att, och Sverige då inkluderat, som är att vi är så jävla bra och att vi inte har problem med rasism och vi har inte problem med, med diskriminering. Så. Mm. Vi har en väldigt stark tilltro till staten. Så mycket av ingångarna till, är ju så såhär, någon sorts idé om att polisen vill väl och vill gott. Och liksom någon sorts tilltro till rättsapparaten. Och det tänker jag är exceptionellt. Liksom en internationell... Perspektiv, liksom så om, om du åker till Argentina och så frågar man vad tror om polisen så att utgår alla från att polisen är korrupta liksom. mm. det är ingen som tror att polisen är genuint god men det är ju någonstans också antagandet som görs i mycket av forskningen liksom. så att, eh, och där finns det en sak som är väldigt intressant liksom så, där min, det har varit väldigt viktigt för mig att etablera till exempel begreppet att det handlar om erfarenhet av rasprofilering och mm. inte upplevelser av, av, mm. av rasprofilering Eh, när man intervjuar polisen så är det alltid deras liksom, erfarenheter av att vara polis, bla, bla Och sen så när man då intervjuar personer som utsätts så är det någon sorts upplevelse Och man kan uppleva saker både på ett och ett annat sätt. Då. Men det har varit väldigt viktigt att liksom, etablera. Levda erfarenheter. Det är liksom, fick du stryk av polisen så fick du stryk. Det är inte någonting du har upplevt. Men det finns ju ett. Liksom, jag tittade på statistiken nu här om liksom, hur många av de som lyssnar här har följt. Men det var ju en polis nu som friades efter att ha råkat stoppa upp sin bat i en misstänksanal. Och frias för den här då. Det verkar ju ha varit en bolltäkt. Och då tänker man så, här, men nu har jag begärt ut handlingarna för att se vad, vad handlingarna säger. Men i Sverige har vi ett system där poliser som anmäls för övervåld går fria. Jag tror det är runt 900 poliser som anmäls varje år. Och av dem så utreds hälften och av dem så är det liksom ytterst, ytterst. För. Förra året var det en då som, som dömdes för övervåld i tjänsten. Det är ju liksom, så i stort sett liksom ansvarsfrihet har vi i Sverige. Och det är det är kopplat till den här självbilden. Ja, man matt staten vill väl. Men jag tror vi behöver ha en mycket mer kritisk. Vi inom världen måste ha. ha mycket mer kritiska förslag eller liksom den reformistiska vänstern så att säga måste ha mycket mer kritiska förslag där systemet som vi har just nu eh, det fungerar liksom inte riktigt för utsatta grupper, det fungerar ju väldigt väl för personer att det topp, så att säga, alltså man kan förskingra miljoner pengar och, och, och placera dem utomlands eller liksom göra kaos i den stockholmska sjukvården det är inte anses inte som ett kriminellt men eh, om man fifflar lite med vänta, bostadsbidraget då kommer den repressiva statsapparaten in med all sin kraft Så vi behöver ha mycket mer En mycket mer radikal förståelse och radikal agenda Kopplad mm, till Och intresse Och intresse också såklart ja, och förstå hur Att ja. överhuvudtaget ge sig in i Ja men precis Och förstå hur, liksom, hur rasismen spelar in och hur... Det finns ett begrepp som jag gillar väldigt mycket Som är det här som är Colonial complicity alltså, Vi har inte vattnet av mm. imperiets hjärt Liksom motorer men vi har utan tvekan varit bidragande liksom, Vi har varit komplicit Vi har medbrottslingar på något sätt I det koloniala projektet liksom, jag, jag, jag är väldigt influerad av världssystemteori liksom mm. Och det, världen är geografiskt uppdelad på ett sätt Som är, är, är rasistiskt och kolonialt till, liksom till sin struktur Och att vi här i norr har det så bra eller ekonomiskt det har det så mycket bättre än många andra delar av världen Är ju ett uttryck för liksom den kapitalistiska världsordningen Som etablerades efter 500 år av liksom kolonialism Sveriges roll i liksom den här internationella världsordningen Har ju varit mer tillbakadragen jämfört med liksom USA eller England liksom så. Men det är viktigt att tänka på det som att vi har varit mm. liksom medbrottslingar I liksom det koloniala projektet och vi behöver förstå EU också som ett uttryck för ett kolonialt projekt eh, och det blir ju jättetydligt så i takt med den centrala plats som migration, migrationen har fått spela liksom i fort, fort Europa, att hålla ute folk mm. när de inte behövs som arbetskraft mm. och därför får jag bara säga en ah. sak som jag tror är viktigt koppla det till kriminologin och det till den här rasprofilen och Black Lives Matter-rörelsen och sådär alltså är rasprofilering, ett uttryck är ju när, när polisen i Malmö bryter att det finns inga fredade zoner i Malmö och då ska vi stoppa papperslösa till exempel som firar Noros i Folkets Park. Alltså då måste vi förstå rasprofileringen som sker i Folkets Park som ett uttryck ut av EUs migrationspolitik som ett uttryck för ett kolonialt system som också ett uttryck för ett nyliberalt, nyliberalt liksom, projekt som då nu kanske i någon ny fas 2, ny liberalism 2.0 med någon sorts fascistisk agenda liksom. Vi, och där tänker jag analytiskt det är viktigt för oss som är vänster att förstå liksom, så, den komplexiteten som, som liksom, rasprofileringen är ett uttryck för ja, men Jag tänkte att man skulle kunna kalla Sverige någon form av liksom snällt alibi, apropå complicity, att det, vi, är, vi är inte snälla egentligen utan vi utgör någon form av liksom kugge för att upprätthålla legitimitet mm. eller, Ja, samtid liksom. samtidigt som också vi är alltså, teoretiskt med, med Carl von Linné liksom, och, mm. och vi har haft, vi haft det. Inom, inom kriminologin så, eh, kriminologin föds ju av en snubbe som heter Cesar Lombroso. Som är en rasbiolog då och då, med De Hans tankar importeras till Lombrosos tankar importeras ju till, till Den svenska kriminologiska kontexten Och ligger till grund för Lägger grunden för kriminologin i väldigt många år Liksom så fram till någon gång där på, på, på I samband med andra världskriget När, när liksom, rasbiologiska idéer Tappar kraft inom akademin liksom så. En självbild som inte stämmer liksom. så, mm. Sverige är ju, finns ju en väldigt tydlig rashierarki I Sverige som är kopplat till sorts, Med, med vithet Som är väldigt tydlig liksom. Som man ser genom historien eh, Och som man ser nu Det räcker ju att åka tunnelbanan i Stockholm För att se de här De här rashirarkina reproducera sig Och de måste ju förstå i, i, liksom, I det här historiska ljuset Hur den svenska nationalstaten har byggts upp ja, men Hur den svenska föreställda Gemenskapen har, har Konstruerat Och där tänker jag en sak som är väldigt som är väldigt viktig i sammanhanget är ju till exempel att finnar som idag är väldigt så naturaliserade som som, som vita i vissa sammanhang i alla fall eh, och då svenskar liksom så och de betraktades ju som en lägelstående ras vilket man säger idag man bara hur fan kan what the fuck liksom eh, eller jag i alla fall tänker som hur men, men det kunde man tydligen liksom så och de de någon den rasismen som jättemånga finnar som, som har arbetat i Sverige har fått utstå kriminaliserande föreställningar. De söp och de eh, hade kniv och bl.a. som vi också om vi går igenom media arkivet också kan se liksom så att eh, fruktansvära finnar liksom, som. den här den här rashierarkin med vitet den, har, den är ju liksom föränderlig och mm. den är liksom, men den är, finns ju någonting där med vitheten som är både det och inkluderande men också bestående i, att, I dess liksom, gränsdragningar. Men en, min andra hypotes kommer jag på ja. den är så här, den svenska liksom folkrörelsetraditionen mm. och det faktum att vi faktiskt har en framgångsrik historiskt radikalrörelse så att säga, som har, har vunnit många olika segrar. Mm. Och det har ofta tagits i uttryck i det som vi idag kallar policydokument. Just. Och sen kom nyliberalismen mm. och liksom kidnappade den formen mm. av... Det här blir lite abstrakt kanske, men är du med? att mm. Det har jag tyckt varit en svårighet i den här, de här veckorna nu- när man är så här, men vad ska, vi, mm. vad ska vi driva för politiska krav? Mm. Och så skriver jämställdhetsministern en klockren artikel- mm. om hur strukturell rasism mm. fungerar och så att uttryck. Mm. Och just det att, att det är något slags glastak- Mm. Eh, på grund av att vi, vi har... Ja, men den här självbilden liksom övergår i också en, en liksom sann bild. Man ja, men vi har en, alltså, jag tänker att vi har en, idé, en tilltro till staten. Mm. Och det här är det som... som alltså, vad är det de driver för krav i USA? Abolish the police. Mm. Abolish fängelserna. Och det är ju liksom ett, ett krav som egentligen... Liksom, så tittar man på... Inom kriminologin så var, liksom, fanns ju... Eh, Viktiga nordiska röster som drev det här på 70-talet. Och till och med en minister som så här släppte fångarna fria. Mm. Och idag så har vi en tilltro till staten som gör att alla våra krav är så här. Staten ska göra si, staten ska göra så. Ofta. Som jag tror är farligt. Liksom. Så. Vi behöver säkert tänka bortom staten. Och, och eh, det är svårt liksom så. För det, vem, det, den, den, den här arbetar, framgångsrika arbetarrörelsen har ju varit väldigt kopplad till någon sorts... Hur ska vi transformera staten och göra mm. staten Till en garant för mer jämlikhet Det krimologen har pekat på är det att Staten är, är, har ju liksom Den här repressiva karaktären alltså Som jag tänker är ett klassiskt Förståelse inom marxismen mm. Det är svårt att, att reformera Repressionen till något Och därför behöver vi kanske tänka annorlunda liksom så. Hur, hur, hur kan vi upprätta Det som är så spännande i det, Av de här samtalen som mm. händer i USA just mm. nu liksom. De har ju haft de här Folk som har försökt tänka bortom staten i väldigt många år. Och folk har tänkt så Angela Davis hon är liksom en, en, en, en tokig person som har skrivit det här drivit det här temat med abolish prisons och bla. bla. och helt plötsligt har den här rörelsen rörelse som, som, som driver det och som lyckas genomföra det på kommunal nivå och helt plötsligt är det inte så tokigt. Det mm. tycker jag är väldigt hoppingivande. Mm. Liksom så. Men jag tror att vi i Sverige liksom vänster i Sverige behöver tänka mycket liksom så kring alternativ. Och liksom, tyvärr är det ju så att vi har en kriminalpolitisk debatt som är otroligt repressivt inriktad där vi ska ha mer trygghetsvärdar och mer liksom, säkerhetsvakter på våra gator och torg och i de här enskilda frågorna och enskilda fallen så kanske det är svårt att, att liksom, använda det om det liksom, sker drogförsäljning på torget då behöver du göra någonting men i det, det stora hela så leder ju det till ett. Ett mer repressivt samhälle. Och ett mm. mer, liksom, så att vissa grupper kontrolleras mer. Och det tror jag är farligt. Liksom. Och vad skulle då vara vårt alternativ? Alltså, jag vet inte. Vi behöver kanske ha liksom, mammor på stan. Liksom, så. Du, vet, vet, du vet, vi mm. behöver ju tänka liksom, så alternativa sätt att skapa ordning på. Det mm. är nyss förstatligat polisen också, kan man säga. Ja, å ja, ena sättet. sidan har vi förstått för, för att eh, polis och å andra sidan har vi liksom privatiserat våldsmonopolet på ett mm. sätt som vi inte riktigt eh, har förstått inom vänstern tror jag. Alltså med, med privata säkerhetsvakter. den är slump att på tal om Black Lives Matter, liksom, på tal om rasismen, att det var privata säkerhetsvakter som misshandlade de här barnen i Husby i, i gallerien liksom, för något år sedan. Som, mm. och, eller liksom, den här gravida kvinnan i, i tunnelbanan. Mm. Det, är inte, det är liksom inte en slump Att mm. det är det, De privata delarna av, av den repressiva Statsapparaten liksom. så det har ju, Vi måste förstå det så, Kopplat till den här nyliberala Outsourcingen som har skett Av våldsmonopolet Och, mm. och där finns det finns en komplexitet Där som jag tror vi också Som jag tycker är svår då. Å ena sidan så har vi Vet, I de här grupperna, de här många av dem som är vakter och väktare och så där, det, är ju, det är fler som rassifieras som icke-vita som ingår i, som arbetar liksom så, För det är kortare utbildning och liksom så, så Man har outsourcats outsourcat våldsmonopolet också Till folk som själva rassifieras. Och det vet vi från USA liksom, eh, alltså, Även om det här med representation är viktigt För att till exempel så Kanske man får bort den här rasistiska lingot som finns kanske i arbetsstyrkan etc. Så har du att göra med vilka arbetsuppgifter som mm. folk får. Alltså om din arbetsuppgift är att eh, misstänkliggöra svarta så kommer du misstänkliggöra svarta. Liksom arbetsuppgiften är kanske inte att misstänkliggöra svarta men arbetsuppgiften stoppa plankare. Och så prioriterar man att, att ha, leta efter plankare i vissa stadsdelar där det i huvudsak bor liksom den rasifierade arbetarklassen. Ja, då det då kommer det leda till eh, repression mot svarta grupp. Är det möjligt att eh, reformera den svenska polisen på ett sätt som liksom... Är, eller handlar det bara om att ta udden av eller att, att rädda liksom individer från... Minska antalet tillfällen, eller är du med på, på uppställningen där? Eller? Ja, alltså ja, jag vet inte riktigt vad, du vet, jag tror att vi behöver tänka, alltså fler behöver tänka kring det här och, och vi behöver vet så, ha liksom, decennier av debatt för att komma till den platsen de är i USA eh, och vi befinner oss någonstans i, i, i kölvattnet, tror jag, liksom så men det är klart, det, jag tänker att eh, vänsterns svar har ju ofta varit Både reform och revolution liksom, eller ena och andra. Liksom, så vi behöver både och. det. Jag, det vi ser just nu Det är ju att vi, vi, vi ser en expansion av liksom, the carceral state, även i svensk kontext. Vi har ungefär 4000 personer sitt fängelse. Men å andra sidan, å andra sidan, så har vi en jättestor expansion av deportationsindustrin liksom, så, så antalet platser i förvar som också är fängelse. Även om man inte använder mm. begreppet. Har ju, liksom, det är 400 nu någonting. Alltså, det är en ganska stor siffra. Så vi behöver göra allt vi kan som vänster för att hejda den här kriminaliseringen som sker inom olika områden. Och sen så behöver vi identifiera strategiska punkter där vi kan reformera liksom, statsapparaten. Och det går ju. Kvinnorörelsen har varit jätteframgångsrik på, på vissa områden, liksom att reformera staten. Men vi får inte tappa liksom, den mer visionära. Och långsiktiga strategiska diskussioner som är så vad är det vi vill? Och mena, den diskussionen har ju vi haft inom vänstern i hundratals år. Och vi behöver fortsätta ha den liksom. liksom som kriminolog så är det också viktigt så men det är klart att vi har ett allvarligt problem med till exempel skjutningar. Okay. Och det, där, där behöver vi liksom vi kräva att polisen faktiskt gör sitt jobb idag. Har vi ett problem med att polisen inte lyckas lösa allvarlig brottslighet? Och jag tror också faktiskt att det är kopplat till frågan om rasprofilering och liksom att folk inte har förtroende för mm. polisen mm. I, i de här stadsdelarna. Där faktiskt polisen inte heller lyckas genomföra sitt arbete. Hur hänger nyliberalism och rasism ihop som du skriver om i din avhandling? Ja, men jätte, eh, de, de, de. Nyliberalismen är ju sammanvävd med rasismen på... på eh, det finns ett väldigt fint begrepp som jag tror som Cedric Robinson har som är det här racial capitalism. Alltså kapitalismen föds hand i hand med med, med rasismen. Och nyliberalismen är ju ett projekt att eh, omfördela från de fattiga till de rika. Mm. Liksom så. Väldigt enkelt. Så som världsekonomin är organiserad så är det ju svarta och bruna kroppar at the bottom och liksom så. Vita kroppar på toppen Liksom nyliberalismen är kopplad Ihop med, med, med, med rasismen På många olika sätt Och specifikt för kriminologin då är ju, Det är ju de här rationaliteterna som, som, som vi behöver Avmaskera på något sätt Till exempel när nyliberalismen å ena sidan Har betonat den här fria marknaden Och att ska vara så himla Härligt och fantastiskt Men det är ju bara på toppen liksom. Dels på toppen för de som har mycket pengar, men också då för ekonomi, liksom för de här finansiella transaktionerna. Eh, Louis Vacan har ju den här väldigt fina metaforen, eller bilden, att den här nyliberala staten är en kan eh, stat Så det är liksom den är mänsklig. Den är så här Harry Potter-metafor mm. på något sätt. Men den är liksom väldigt mänsklig på toppen. Det är jävligt härligt på toppen. Och sen så är det eh, juriska förhållanden på, på botten. Mm. Där man då straffar eh, de fattiga liksom, för att de är fattiga. Och det är liksom inte random vilka man straffar. Det är också, också liksom, de som bor i de perifera bostadsområdena. Oavsett om det är i Sverige eller Frankrike eller liksom, i, i USA. Så, så nyliberalismen är eh, sådär. Men, men det är en viktig faktor som vi behöver förstå och analysera och som håller också på att förändras, det är väldigt tydligt tänker jag, vilket som är det dominerande hegemoniska projektet eller utmanas i alla fall liksom, så, eller reformeras någonstans liksom, så. men det är ju någonting som håller på att hända med med, med det här nyliberala projektet, ingen försvarar det längre till exempel, mm. rent så ideologiskt mm. vilket det man gjorde tidigare men i det också i dess konkreta liksom, i dess kon konsekvenser om vi tänker så, vad decennierna av nyliberalism inneburit i en svensk kontext så ser vi att ojämlikheten ökat och att klassamhället är väldigt tydligt rasifierat. Liksom... Jag tänker på sånt apropå avmaskera. Mm. Att eh, man inte alltid känner igen eh, spontant nyliberalismens uttryck. Mm. Och då tänker jag på eh, vi nämnde det tidigare också policydokument. eller så här, det. Trygghetsskapande åtgärder mm. det. och den här liksom Ähm, privatiseringen mm. av just det, ähm... just det. men nyliberalismen kommer ju massa olika massa grejer liksom så inom kriminologin så är det ju väldigt tydligt till exempel att det här att bekämpa brott då är det allas vårt ansvar som var liksom mottot, eh, under väldigt många brottsförebyggande måttot så alla allas vårt ansvar att bekämpa brottslighet och sen så måste man ju fråga vad fan betyder det liksom, då allas vårt ansvar så det är deviset osynliggör liksom naturligtvis klassorättvisor eller, eller rasism eller Vi har alla ett gemensamt ansvar att bekämpa då brottslighet Och då handlar det dels om för att förstå att nyligare kommer med en prioritetslista mm. Så väldigt högt upp på den här dagordningen kommer ju kriminalitet Det vill säga säkerhet, frågor om säkerhet Varför är det så viktigt? för? Varför är säkerhet ett sånt viktigt? Viktig fråga för i, i, i nyliberala samhällen. Och det har att göra med liksom, till exempel då Städers ambitioner att bli en turistattraktion, till exempel. Och om du ska vara en turistattraktion så kan du inte ha massa, massa kriminalitet. Men det är inte bara kriminalitet du inte kan ha, du kan inte heller ha massa hemlösa för det för, förskräpar mm. liksom hela vår, vår stad så att säga, utifrån den här logiken. Så då. Då, då ser vi här hur nylibrästen kommer med en, en säkerhetsagenda som har väldigt väldigt tydliga liksom så, klasseffekter och, och även rasistiska effekter på grund av hur ojämlikheten liksom fördjupas i, i det här projektet. Mm. Så problemet blir inte bara, och det, är det, liksom, det finns en skillnad mellan så här governing crime som det heter, eller governing through crime, och det, det här projektet jobbar gavning through crime genom någon sorts kriminaliserande diskurs då är det inte bara problemet liksom, de som liksom, begår allvarlig brottslighet utan också folk som stör liksom, mm. den upplevda ordningen mm. och det är därför eh, liksom, det ingår i, det är samma logik som gör att liksom, hemlösa eller fattiga EU-migranter eller ungdomar identifieras som problemet i de här diskurserna som gör att massa klubbar måste stänga i Stockholms innerstad För att det stör mm. ordningen. Och vems ordning är det, det stör? Mm. Alltså det är ju privilegierade, de liksom, så privilegierade gruppers ordning. Liksom. Mm. Och, och det är liksom den nyliberala agendan. Som leder till att det här blir ett problem. Liksom. Så det blir en specifik form av ordning. Och i den ordningen så är det vissa grupper som blir problemet. Liksom, och, och, och det kanske finns forskning på. Men kan man... Tänker sig att det också eh, blir en katalysator för våldsanvändning av både polisrättare och så vidare. Alla så att säga, ordningshållande yrken. Eh, jo, men så är det ju verkligen. Alltså, eller, eh... Att det, blir, att det hänger mm. samman med Black Lives Matter. Ja, ja alltså, men det så såklart. Att, liksom det blir, du, du att, måste... att det inte bara är en så här, det har alltid funnits rasism, svarta har alltid dött. Mm. Utan att det också finns en, liksom, en slags twist just nu. Eller, jo, men, och eller jag tror de här... att det här är kopplat till det vi pratade om tidigare. När ordning blir en sån central, central fråga, liksom, eh, att upprätthålla ordningen. Att, eh, då då eh, är man ju inte långt ifrån att, ja men då behöver vi ju ordningsvakter. Så då har liksom, nyliberalismen kommit med med låt att privatisera våldsmonopolet, så då mm. har vi en massa privata, eller liksom företagsanställda som, som har rätt på något sätt, rätten på sin sida att upprätthålla ordningen, deras uppgift och när man ska göra det så är det inte heller långt ifrån att liksom repression riktas mot liksom så marginaliserade grupper eller andra grupper som uppfattar större ordningen. Så det finns ju en väldigt stark koppling mellan nyliberalism och, och, och rasism och rasprofilering liksom så. Mm. Skulle jag säga. Det är inte den enda kopplingen som finns. Liksom, återigen, Sverige har en väldigt lång historia av rasism mot till exempel romer. Som inte går att förstå utifrån en nyliberalins. Men, men rasismen har ju förändrats på grund av så, så. Sist men inte minst då. Vänstern. Och jag tänker man kan börja i den tråkiga men ganska långvariga debatten om, om begreppet identitetspolitik. Och eh, vi ska inte fastna i att, att definiera det, men om man tänker sig nidbilden eller det man ofta syftar på när man häver ur sig det ordet. Att det blir väldigt uppenbart när vi pratar nu att, att det, är liksom, det här är inte någon, någon perifer liksom, mini-minoritetsgrej eller något som är, är bara intressant för den som blir utsatt eller sådär. Men jag upplever ju, eller vi båda har ju varit aktiva i, i vänstern under samma period också. Jag upplever att det finns liksom en, ett tydligt motstånd mot de här frågorna. Och då syftar jag å ena sidan på det du pratar om nu med, med liksom, rättsstatens rasistiska karaktär. Eh, jag tänker också på asylpolitiken, frågan om gränskontroller och sådär. Att det, det är något skumt mm. där. Som jag skulle vilja att vi pratar om. Ja, det finns någonting väldigt skumt där. <laughs> det finns mycket. Jag vet inte riktigt vad som är så. Men jag tror att... För mig är det vikt om vi bara pratar om Vänsterpartiet. Som jag tror står på tre ben, va? Den står på mm. ett socialistiskt ben, ett feministiskt ben och ett ekologiskt mm. ben. Det, är det? Inte en nya programförslag. Utan dock. då är det också antirasism. Mm. Så vi är på år 2020 då. Mm. Så kommer antirasismen. Så det säger ju någonting att det har tagit väldigt lång tid. Att få placera frågor om rasism och antirasism på så det dagordning. Vi har diskuterat de här grejerna väldigt länge och det har funnits ett, ett stort motstånd mot att, att adressera rasismen i, i, inom vänstern Det liksom är en vanlig ett vanligt argument som, som man inte liksom behöver kalla ett argument, men, men en, en uppfattning är ju att det oftare handlar om, om klass än mm. om. Etnicitet mm. eller rasifiering Jag tycker att det, det argumentet är ju liksom analytiskt korkat liksom. Just för att Vi vet att klassamhället Och rasismen är sammanvävda I liksom sina uttryck Så om du sätter dig på tunnelbanan I Stockholm eller på en buss I Malmö och åker genom staden Så ser du klassamhället Men du ser också hur rasismen materialiseras I segregation liksom. Så den här uppdelningen mellan klass och ras eller klass och etnicitet är ju en falsk motsättning. Alltså sen 70 tal min favoritänkare är Stuart Hall, liksom så, som skrev en fantastisk bok som heter Policing in the Crisis. Han säger ju någonting så här att ras är det sätt som klass levs på. Men klass är också det sätt som ras levs på. Mm. Alltså det är, är sammanvävt. Eh, och jag tänker att vi som tillhör den antreska vänstern har sagt det här väldigt många år och Istället så har man lyssnar man har hört något annat Man sagt det handlar bara om där, där, eller det handlar, liksom, Skapat de här falska eh, motsättningarna För att slippa adressera rasismen För att bara få saker att handla om, om, om, om klass Jag tror det är fel liksom. så det, det, Och det är, analytiskt, liksom. det är väldigt analytiskt begränsat liksom, så. Vänstern behöver vara antirasistisk För att vara relevant Den behöver också vara internationalistisk För att vara relevant Varför är den inte det hur är alltså, det är ju otroligt det? intressant liksom att, att innan den här Black Lives Matter-rörelsen via Twitter och Facebook och alltså, jag vet inte, utan egentligen en ordentlig organisation så helt plötsligt är det tusentals människor som bara mm. befinner sig mm. på Sverigesgård. Det finns mm. en potential här som vänstern kan välja att blunda för. Mm. Det finns liksom en mobiliserande potential, en radikalitet i de här protesterna som. Även jag som då har varit aktiv i, i liksom, jag blir förvånad. Mm. Jag blir så, wow! Mm. Det här är ju. Man är ju liksom, man är luttrad. Liksom, så, så jag, det är inte första gången som jag ser ett klipp av en, en svart man som blir dödad i USA. Eh, och tänka i det läget, Shit, Det här kommer mobilisera så mycket folk i Sverige det hade inte jag trott, eller det mm. trodde inte jag liksom mm. så, och sen så bara är det så och varför är det så, jo därför folk lever under lever i ett rasistiskt klassamhälle och identifierar sig med det som händer i USA och det mobiliserande potential behöver vänstern ta del av och i det så ingår, om vi ska flytta fram positionerna så behövs det att vi har och gör det som man har gjort i USA som är till exempel att, att prata visionär till exempel då, abolish, abolish prisons eller abolish the police. Eller riva alla gränser. Riva alla myrar. Släpp liksom fångarna loss. Det är vår. Mm -hmm. som det, det, det är liksom, alltså, och det är kanske inte det som våra eh, rättspolitiska talespersoner ska i första hand säga. Men de måste också säga det. Vi måste mm. ha också en visionär storik. För att sen kommer den här krisen. Och, som det har varit nu i USA. Och då helt plötsligt. Det som vi har då trott var visionärt, Helt plötsligt är möjligt. Mm. Och det är bara så genom bedriva det ideologiarbetet långsiktigt, mm. som, som vi faktiskt kan, kan förändra och liksom så förändra spelplanen för det politiska samtalet, tror jag. Mm. jag tänker på också, apropå sprängkraften att man blir förvånad, var det inte som reva också? Att var, mobiliseringen gick så snabbt och mm. blev så stor, och det var ändå vad var det, 2013 mm. det var ju ett pissår liksom. Ja precis, 2013 var ju ett pissår på många sätt dels så var det ju avslöjningsromregistret mm. dels så var det ju kravallerna i Husby och sen så var Reba kom till Stockholm och det hade ju varit ett par år i Malmö innan mm. Mm. och asyl, asylrörelsen har mobiliserat mot det i Malmö liksom så. Men, men kom det till Stockholm och sen så blev det folk i Stockholm mobiliserade sig en mass mot det här. Så det antirasisk mobilisering ha, är ju upp, liksom, det kan vi också se liksom, så att det är en utav de, de saker som faktiskt mobiliserar människor i Sverige just idag. Mm. Jättemycket. Och på ett sätt är det fantastiskt. Eller på många sätt är det fantastiskt. Samtidigt så kan man tänka sig, att vad synd att folk inte mobiliserar sig på samma sätt för liksom, att man urholkar arbetsrätten. Men det det är dumt att tänka att det här står mot varandra. Mm. Vänstern måste kunna göra många saker samtidigt. Inte ställa saker mot varandra. På det sättet som liksom försvagar vår rörelse. Liksom så. Ja, det måste ju handla någonstans. Eller delvis om att ovilja att alliera sig med marginaliserade. Och då tänker jag både liksom i... i organisatorisk mening, men också berättelsemässigt, om man mm. tänker arbetarrörelsen, att det mm. blir en kropp, vilken ribba man sätter, mm. och att det kanske finns en falsk föreställning, apropå den svenska självbilden, att vi har kommit så långt mm. det mm. har vi kämpat oss till och så mm. kommer någon och säger men jag vill mm. överhuvudtaget befinna mig i landet, mm. eller jag vill leva eller mm. jag vill... Det finns ju liksom Vita arbetarklassen liksom, så Någon sorts nostalgi kring det Och, mm. och den styrkan som liksom, LO-kollektivet symboliserade Och det här nya klassamhället Som är racifierat På ett så tydligt och, och smärtsamt sätt Det är svårare för vänstern att organisera För att folk är mindre organiserade Än vad vi var, eller vad vänstern var Eller vad arbetarna som var tidigare Men det är någonting som vi får leva med Alltså, mm. Det är ju så, så nyligen. Jag måste ju mm. anpassa nyligen liksom har, har, har slått sönder mm. fackföreningsrörelsen på många sätt. Liksom så. Och jag kommer stödja alla progressiva försök och alla progressiva krafter inom fackföreningsrörelsen. Men jag tror också liksom, att vänstern ska liksom, Också stödja alla progressiva försök och alla. Liksom, så Vi måste jobba på massa olika fronter. Mm. Det har alltid varit vänsterns strategi. Och det här med. Ska vi, liksom, alltså Den här diskussionen om identitetspolitik är ju otroligt tröttsam. Liksom. Mm. Jag har aldrig... Det är som att ingen riktigt förstår ens vad det handlar om. Mm. Eh, och alla försöker definiera det. Och, och det blir liksom någon sorts diskussion Och det är ett uttryck för att det är ett uttryck för, för vänsterns svaghet. Liksom. Eh, tänker jag att folk uppehåller sig vid den, den frågan. Det, är liksom, det vi har sett de här veckorna det är att folk mobiliserar sig i solidaritet med en svart person som blev dödad av polisen i USA en mass. Vänster måste rulla på den vågen. Och vara en del av mm, den vågen. Delaktigt. Inte bara rulla på den. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja. Och, och jag tänker så. Så det, det är ju, vi, ska, vi ska vara en del av den här rörelsen. Och vi ska rida på det. Och det, vi måste fortsätta göra det istället för att fastna i, i diskussioner. Som handlar om, om, om, mm. om klass eller ras. Nej men jag tror att det finns mm. en sak som är, är, är, är som Per Järnisson skriver här blå boken som har som här handlar om marxismens historia, som är just det här att vänsterns stora intellektuella innan liksom så för hundra år sedan, de var ju ledare för olika kommuniska partier som var direkt organiserade i arbetarrörelsen eller i vänsterns projekt liksom så. och sen så får vi liksom en vänsterns företrädare och det intellektuella arbetet sker mer och mer i universitetsvärlden, mm. där jag också är liksom mm. naturligtvis Eh, men det gör ju också att många av de diskussionerna som, som förs inom akademin Sen så kommer in i liksom, allmän debatt inom vänstern eh, och det, vet, Så jag tycker det är viktigt att diskutera vad är klass och vad är ras Och förstå de här analytiska kategorierna liksom, Som är jättesvåra att förstå och definiera och, vet, så Folk har skrivit jättetjocka böcker som eh, väldigt få orkar ens läsa Liksom så mm. Men det jag tror var så fantastiskt med de här tidiga... Därför vi ofta går tillbaka till Gramsci till exempel. Mm. Vad fan var det Gramsci sa? Det var ju för att han adresserade frågor som var relevanta för rörelsen. Jag tror det finns någon sorts liksom, akademisering av och, och jag skiljer här mellan... Vet, så, det, vi har också någon sorts anti inom mm. vänstern. Och jag skiljer akademisering med... Vet, att, vet, i, I Latinamerika till exempel så är ju folk inte folk för vad, du vet, det är ju motsatsen liksom, mm. för det är, folk är intellektuella, folk har mm. läst poesi folk har läst mm. Marx folk har, det, det finns något det, men det betyder inte att man är, man är akademiker mm. du vet så vänstern och arbetarrörelsen mm. i de här delarna av världen just, har en stolt bildningstradition alltså det jag försöker säga här är att de här akademiska traditionerna Förs in och ska på något sätt populariseras i, i sorts, Och så blir de Det centrala diskussionstemat I någon sorts offentlig debatt Istället för att liksom, eh, Adressera det. De reella problemen som är till exempel då, Polisvåld mm. liksom, så Istället har vi Jättelång och jättemycket Debatt om det, är så, det, det vi inte ens vet vad det betyder Det vill säga identitetspolitik liksom, Men Låt oss prata om, om, om, mm. om, om rasism och låt oss prata mm. om eh, vad gränser gör och låt oss prata om och återigen, det är inte liksom, jag tror att vi behöver en mer intellektuell vänster. Mm. men det betyder inte att den är framfart mm. Men sist då så skulle jag vilja att du ge ger till den lyssnare som vill lära sig mer om äh, de här frågorna alltså jag tänker kriminologi jag tänker äh, rättsstat Alltså den bästa boken inom kriminologin inom det fältet som har skrivits som adresserar de här frågorna enligt mig naturligtvis. Mm. <laughs> Man bara, finns objektiv kriterium. Men jag mm. i alla fall blev otroligt inspirerad av, eh, av Stuart Halls bok eh, Policing", eh, Police mm. in the Crisis eh, Mugging the State Law and Order mm. eh, som är en, en liksom, för alla oss som är vänster alltså den börjar i att adressera eh, kriminalstatistiken och så visar den på att det här mugging som var då svarta, eller rån utförda av svarta unga män. Att det egentligen inte hade, hade ökat så mycket som media gav uttryck för. Och så följer man det här begreppet och fenomenet i media till hur det adresseras utav olika, liksom inom, inom polisen och i rättsväsendet. Och från den, liksom, den analysen så tar man till en diskussion om, om staten. Och från det så tar man det till en diskussion om kapitalismen, liksom om den brittiska, brittiska imperiets roll. Det är liksom en bok som mm -hmm. borde vara på allas eh, sommarläsningslista, för den är helt mm -hmm. fantastisk. Och jag tror att många av de här diskussionerna som uttalas oss idag eh, adresseras i den här boken som finns och laddas ner som pdf på internet, mm. på, om man bara googlar. Och det som också, förlåt, det som är fantastiskt med just den boken, det är att den säger så här, den är ju väldigt tidig att säga så här. Vi befinner oss i en brytpunkt. Och kriminalpolitiken mm. är den motorn genom vilken den här brytpunkten sker. Eh, så det han identifierar är ju det här authoritarian populism som den här Margaret Thatcher använder för att slå sönder välfärdsstaten. Mm. Och i dess kölvatten så växer ju det nyliberala projektet fram. Så han är väldigt tydlig, tidig med att, är väldigt med att identifiera det här. Och därför är det också en väldigt viktig bok att läsa idag. För vi befinner oss också i en brytpunkt, liksom, tror jag i alla fall. Där det här nyliberala projektet verkar, liksom, ja, med liksom företrädare som Trump och Bolsonaro, i, i, det tar sig, det är en förändrad karaktär Ja, jag tycker det som Leandro pratar om här är väldigt intressant på många olika sätt. Dels har han ju en väldigt djup kunskap och insikt i det specifika sättet som just polisvåld, polisens funktionssätt och så vidare är... hänger ihop med rasism och rasist i samhället och rasifiering av grupper och så vidare. Jag tänkte utöver det, vi kommer komma tillbaka till de frågorna förstås, så tänkte jag på grundläggande saker som blir intressanta när man, lyssna på det han har att säga om, om konkret det kriminologiska perspektivet som ändå är lite mer allmängiltiga. Jag tycker det är väldigt intressant hur det blir, väldigt, hur det blir tydligt när han pratar eh, hur det här med ras och racifiering och rasism är någonting som är, inte är en idéfråga. Det är inte en fråga om vilka åsikter folk mm. har eller hur de uttrycker sig mot andra människor eller att man säger någonting som är rasistiskt eller liknande. Det är ju naturligtvis också någonting som finns men att som han, I hans beskrivning så blir det väldigt tydligt hur rasism och rasifiering är någonting som rent materiellt strukturerar människors liv. Livsvärd, deras trygghet i vardagen, deras sätt att agera, deras möjligheter att vara fria, röra sig fritt och så vidare. Och att i den meningen så, så tycker jag det här bekräftar någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Just att det finns en falsk motsättning mellan politik som man tänker sig att göra med idéer eller värderingar å ena sidan. Och politik som man tänker sig att göra med materiella förutsättningar eller folks materiella omständigheter. och Då tänker man ofta att det, det är klass det någon snarare än någon sån mening. Men eh, det är kanske är mer användbart att tänka sig att alla de här aspekterna som man vill prata om, eh, både feministiska, antirasistiska och, och socialistiska klass, eh, klassperspektiv, så att säga, måste hela tiden man måste hela tiden tänka i termer av hur de, hur de är materiellt påtagliga människors liv. Samma sak gäller naturligtvis för kvinnor. Eh, om man tänker sig den kategorin i feministisk kamp då till exempel. Där det finns löneskillnader och, och, och uh, olikheter i obetalt arbete och så vidare. Mm. det här är någonting som verkligen strukturerar människors liv och som inte går avfärda som en fråga om att folk ska ha uttrycka sig bättre eller ha bättre värderingar eller så. Mm, eller sluta bry sig om vad andra tänker ja, eller precis. skriver. Ehm, nej men och, och det det känns som en, en gammal tråkighet den här, för det jag tänker det du kommenterar nu är också den här Eh, bilden av bas och överbyggnad mm. där basen är det viktiga och överbyggnaden är skitsamma för den är ändå bara en spegelbild av basen så att säga mm. men eh, jag tänker ju eh, inte tvärtom men, men ändå att eftersom basen tar sig uttryck i överbyggnaden så, så är det ju, finns det ju sällan anledning att skilja på dem eh, eller i vissa sammanhang är det oerhört viktigt att vara uppmärksam på vad som Tänks eller känns. Mm. Liksom. Absolut, men, men, men också det att, att det är helt enkelt ett misstag att tro att rasism eller, eller liknande ja. har, är, hör hemma i överbyggnaden mm. på något sätt. Att det är en idéfråga som har att göra med att Alexander Bard skriver något dumt på, på Twitter. Eller, att, eller till och med att en polis säger något rasistiskt. Det är ju snarare, de sakerna är ju visserligen saker man ska få emot och bekämpa och, och så vidare. Men de är ju inte ytfenomen eftersom de... Är mm. De här fenomenen som de, så att säga, ett uttryck för är ju också påtagliga och påverkar människors liv i liksom. det är rent materiella. Tillgång till, mm. och till nämnt... arbeten och tillgång till tillhetsmaterialets till, till förhet och så vidare, trygghet. Det nämner ju också Leo eller Leandro att det här vikten av att säga erfarenheter snarare ja, än upplevelser. Att det är levda erfarenheter och inte någonting liksom subjektivt. Precis, jag tyckte det var en väldigt intressant grej just det här som han ju påtalar som jag tänker att jag faktiskt kände igen när han sa det, men jag inte har tänkt på det innan. Just att när polisen utsätts för någonting eller det är mer om någonting eller en polisperspektiv, som ju är, förstås är helt giltigt det också, eh, beskrivs så är det alltid en erfarenhet. Polisen har erfarenhet av det här, det är så här det är och så vidare. Medan när man diskuterar just eh, ofta då rasifierade ungdomars eh, liv eller erfarenhet av polisen, då är det just det finns en uppfattning eller en känsla eller de har liksom mm. en sorts, det är något mer lättviktigt som har att göra mer med deras känslor och, och föreställningar. Och det, är just, tänker jag, det är klart att när man pratar om materiella saker så kan man ju tänka sig att det är något som går ännu djupare kanske än, än erfarenheter som något som kanske är, är ännu mer liksom opersonligt och allmängiltigt. Men levda erfarenhet där är ju också verkligen något som är påtagligt i människors liv och där vi måste vara... Liksom Noggranna med att inte, inte abstrahera bort dem till förmån för någon sorts kategorier som vi tycker känns bättre eller liknande. Mm. Det är ju också ett bidrag, tänker jag, som, eh, om, om man liksom ser klassdimensionen eller, eller liksom den traditionella arbetarrörelseperspektivet som någon slags startpunkt att, att allt eftersom feminism har kommit in eh, nu med transfrågor och över rasism att, att det liksom tillför ett perspektiv där man i någon mening har en, en liksom väldigt materiell mm. situation genom sin hudfärg och att man absolut inte kan komma ur så och verkligen att, inte tänka bort så att säga Nej. det är klart att det går att föreställa sig ett samhälle där man inte behöver, behöver tänka de sakerna men med, så länge de sakerna är påtagliga i samhället så går de inte att helt enkelt filosofera bort eller tänka kan man säga, färg, och så vidare, utan mm. det är påtagliga konkreta grejer. Mm. När Jag tänker på, jag har ju jobbat med Vänsterpartiets ideologiutveckling och ordnade då en, en kväll i Husby, apropå förorten, och, och bjöd in då Jonas Sjöstedt till att tala. Och, och det var ju inte så att det fanns liksom en... I rubriken för det här arrangemanget stod det ju inget om, om rasism utan mm. temat var just förort men det blir ju underförstått någon mening. Men det var så då att, att Jonas Sjöstedts eh, liksom inledningstal framförallt handlade om klass mm. och det skapade inte bra stämning och, och landade väldigt fel eh, ja, men det uppstod en, en diskussion om, om rasismens liksom, position för vänsterpartiet ideologiskt mm. eh, apropå att man har haft de här tre benen och, och liksom att, att det var då en, en, ett osynliggörande att inte nämna rasismen som... Vilka är de tre benen? Eh, socialism, eh, feminism och ekolo ekolog... Ekologisk grund. Ekologisk grund heter det. Precis. Precis. Men ett eh, så att säga klimat- och klimatperspektiv. Precis. Och det ska väl också sägas då, att att det är den nya... Förslaget till nytt program så, så finns antirasismen med det. Men det var i alla fall en, en liksom, ett intressant glapp som uppstod. För jag tror absolut inte att det var något som Jonas var liksom, beredd på. Eller kunde mm -hmm. tänka sig skulle ske. Han förstod ju säkert att, att diskussionen skulle uppstå. Men att hans tal skulle landa så fel. Och jag tror att det handlar om, jag läste en väldigt bra Facebook-status av en kille som heter i San Kelles Alla borde följer honom på Facebook han skriver väldigt bra. Han, och, och han påpekade att, att, den här, liksom, att vi ska skifta fokus från liksom, rasismen i sig så att säga, till eh, segregation, bostäder, arbetsmarknad, ekonomiska frågor och så där. Det, påståendet bygger på att man liksom har det privilegiet att Black Lives Matter-rörelsen liksom bokstavligen handlar om, om att rädda sitt liv så att ja. säga, att rädda Black Lives och att det är ju i någon mening då för arbetarrörelsen som, som har kommit till en punkt där man kämpar för 60 mars arbetsdag eller ja, eller, ja I wish men, <laughs> men att det vore att backa bandet så att säga, att, säga, att våra Liv ska, ska räddas från döden. Liksom. Att, att det är också någon, något väldigt, väldigt, väldigt materiellt i, i den. Men liksom. det är nästan för direkt för att vi ska kunna så att säga, ta in hur, hur påtagligt problemet är. så att säga ja. Känslan av en konkret otrygghet, eller, eller när det materiella inte heller framträder som, en, som att man är liksom relativt har det relativt sämre, utan snarare som en känsla av att livet är ohövbart mm. på något sätt. Mm. Nu har vi inte samma utsträckning, alltså samma mängd polisskjutningar i Sverige per person och så vidare som i USA. Men fortfarande är det ett stort problem även här. Ja, och man Övervåld behöver inte bara tänka sig liksom våldet i sig, alltså eller det direkta våldet, utan det handlar ju också om hur länge man lever. Ja. Jag tänker på corona, hur det har drabbat järvaområdet. Alltså att, att det finns så många väldigt påtagliga fysiska effekter. Till Ja, nej, precis. Jag tänker att det också är det här som, som Leandro pratar om, det här med ras i hur klass levs. Och vice versa då, klass i hur eh, ras levs. Att det finns en tendens i vänstern att säga att eh, rasism finns, eh, men det är mer ett, ett misstag. Folk tänker fel, folk resonerar fel. Och det vi ska göra är att visa hur, hur klass, så att säga eh, eller klassstrukturen eh, är liksom det grundläggande. Och sen så ras är någonting som eller hur färg eller bakgrund, eller hur man nu ska formulera det, är, mm. är det som så att säga, sorterar in folk i olika klasser. Mm, en bieffekt, liksom. Ja, en bieffekt, eller ett, ett sorteringskriterium, så att säga. Att, ja, ja, du kanske är där du är för att du är invandrare eller för att du är svart, och så vidare. Men där du är, det är inte att vara svart. Där du är, det är arbetarklass, eller det är pekadeat, eller det är... Det är ju visserligen sant, i någon mening. Att det är klart att, att klassamhället är rasifierat i sig. Klassamhället är ett system som idag bygger på... på Indelning av människor efter, efter ras, härkomst och så vidare. Men det är också, så att säga, som vi pratade innan om det här med erfarenheten, så att säga, det är också att underkänna människors konkreta erfarenheter. Eller att tala förbi folk, oavsett vad man nu tycker, teoretiskt så att säga. Så, om inte annat så är det ju pragmatiskt sett väldigt korkat i meningen att för väldigt många människor är det helt uppenbart så att klass framträder inte för dem. Eller känns inte för dem som klass. Det känns som ras. Vi kanske kan analysera det och säga ja, men det som händer dig, det är därför att du är i arbetarklassen, eller det är därför att du är i prekariatet, eller så vidare. Men den levda verkligheten är att det jag är i, låst i, det är min bakgrund, min hudfärg, och så vidare. En, en, en rasifiering som är den, så att säga. Ja, men och, och det är ju så de facto annorlunda erfarenheter man får av de olika positionerna, så att i, i klasspositionen så kan förstås vara väldigt påtagligt, men Oavsett vilken klass du tillhör så kommer du att, om du tillhör en rasfergrupp, bli utsatt för antingen hot eller eh, våld baserat på, på den du är. Absolut. För, och, det, och det är så märkligt att vi hamnar i liksom den här diskussionen i vänstern idag när den, den är väldigt gammal när det kommer till feminism. Ja. Att det ja, är givna i att, att se även en, en överklass kvinna som är utsatt för könsmarksordningen. Absolut. Och det är ju precis därför som vi har olika ben så att säga, i feminism och socialism, Absolut. för att vi inte kan eh, frikoppla dem även om vi kan, som Leandro uttrycker det, så bra, liksom att, att vi kan se att kapitalismen och rasismen går hand i hand. Ja, Nej, men precis. Jag tänker att just det är det vänsterns styrka, så att säga, eller det vi, det vi ska göra och måste göra, det är att hela tiden se de sakerna i samverkan och hur de samverkar för att skapa eh, men att i en konkret analys eller beskrivning eller politisk diskussion tenderar att hela tiden säga, ja men vi, om, vi, om vi analyserar det här i termer av vilken klassposition folk hamnar i eh, då har vi liksom sagt någonting som är mer sant. Det är en väldigt dålig ovana skulle jag säga. Mm. På samma sätt som, som i feminismen då som du säger, där man ju faktiskt har kommit längre. Även om vi förstås inte heller vill halka över i en sorts liberal feminism där liksom fler kvinnor i styrelserummen är liksom lösningen mm. på, på, på könsmaktsordningen. Så, så att ändå se det som ett separat perspektiv som faktiskt inte bara handlar om om Nej men jag, jag tänker en tankeproblem som uppstår för en socialist apropå. Den antirasiska kampen handlar ju om det politiska subjektet. Mm. Um, och där det till exempel, nu Black Lives Matter är så pass brett och eh, stort och djupgående på något sätt. Men, men om man tänker till exempel asylfrågan som mm. för mig också blir liksom i första hand en antirasistisk fråga som, mm. som liksom får så långtgående konsekvenser för människor och för samhället att mobilisera kring den på ett sätt som gör att, att det inte bara är de som är direkt utsatta alltså för det är ett så tydligt läge där det är helt omöjligt att bygga kampen på de som är direkt utsatta alltså. därför att de är dels för få tyvärr, men också i en väldigt, väldigt marginaliserad och utsatt position där man måste bygga liksom en ett, ett vi och ett politiskt subjekt som är större. Ja, men som, är, ja, men som ju <gör> har varit allmänt känt och diskuterat sedan han har rent. Liksom. Alltså där jobbar man ju specifikt eller jobbar med. Men där har man ju specifikt frågan om hur gör man med, med subjekt eller personer. Eller enkelt, som Grupper som är per definition rättslösa. Eller på definition inte erkända. Mm. Eh, och det är det man kämpar mot så att säga. Nu är det ju visserligen en, en något annat sak med asylfrågan. Men det finns ju en liknande fråga här som jag tänker. har diskuterats mycket just kring eh, alltså att lyfta de här frågorna på dagordningen Det handlar ju om att också väldigt mycket om att synliggöra dem som politiska frågor. Eh, och att det, just det är just det man kämpar mot. Att det här är faktiskt frågor som är relevanta att diskutera strukturellt. Och, så och det tänker jag, jag undrar om det inte är någon form av tillitsproblem som finns hos vänstern. Nu, nu känns det som att man liksom också, att när jag pratar nu att jag försöker hela tiden undvika frågan är det på grund av att, att man i själva verket har en liksom rasistisk utgångspunkt. Men att tillitsproblemet ligger i att, att föreställa sig att andra människor i så att säga arbetarklassen eller inom det, den politiska målgruppen, inte kan på ett rakt sätt solidarisera sig ja, med eh, Black Lives till exempel. Mm. Och, och, och när man tänker på mobiliseringen som har varit i Sverige med de här tusentals som de har demonstrerat, framförallt ungdomar. Mm. Det finns ju inga svårigheter så att tillgängliggöra den solidariteten. Utan mm. Det är ju snarare som att vänstern halkar efter ja. i att, att det. finns ju en de här sidodiskussioner om corona-hänseenden <laughs> corona och så vidare som vi kanske kan lämna utanför den poden, mm. för det är ju ganska... Ja, det är väl intressant i och för sig men lite träligt också det är ju en poäng i sammanhanget att trots mm. coronarestriktionerna ja. och inte i trots nej. så att säga utan människor var så var så taggade på att demonstrera för ah. den här saken att de trotsade, det var inte för att de alltså taggade på trots nej, nej, nej, så, att, så att då frågar man ju sig hur många hade det varit annars ja, annars, liksom. ja och också det är man är lite vana från att organisera manifestationer och demonstrationer och, och aktioner och olika slag så vet man ju det, det är ju inte, inte superrätt att dra ihop 5-6 mm. tusen personer på några dagar det tyder ju på att det sker i princip spontant det tyder ju, och, och det säger ju någonting om att det här är väldigt akut är akut känt, liksom. mm. Jag tycker det är en intressant fråga, apropå att, att det är akut idag. Mm. För det, det vanliga sättet att svara på den frågan, varför, varför just nu, mm. är ju att eh, det här har pågått väldigt länge. Alltså de rasistiska strukturerna har funnits väldigt länge. Och liksom någon slags uppbyggd frustration, Leo beskrev det som ett vulkanutbrott. Ja. Och funderar på om det inte liksom är ändå specifika historiska omständigheter nu. Och, och då tänker jag på, på liksom, det finns en bild av nyliberalismen som den själv gärna, eller den själv, dess, dess förespråkare gärna förmedlar, men som också vänstern gärna förmedlar, nämligen att den handlar om att avreglera, mm. att dra tillbaka statens långa arm, yes. att liksom frigöra. <laughs> Precis, det ska vara individualism. Man får göra som man vill. Liksom. Man får göra som man vill, medan det som pågått under samma period som den nyliberala liksom, ekonomiska ordningen har vuxit fram är ju den här carceral state, alltså det som vi alla tror jag känner till med att, att USA har fängslat Eh, enormt många människor Nu skulle man haft en siffra här För att och göra en snitt ja, poäng men, men det är, men det är ingen, ja, det, är ingen, det, är ingen det, det känns som att det är svårt att göra det rättvisa i det fall. Men det men, är också just Som just har accelererat från Början precis av den period som vi brukar kalla för nyliberal Alltså runt 79-80 Men dess hade USA ingen sån här Extrem mängd En sån alltså stor fångpopulation Som de har idag Och det här har alltså också hänt i Sverige men mm. från en som bättre startpunkt ja. och i resten av västvärlden det finns mm. inga undantag. Och det är en del liksom, där, där man verkligen, liksom, som verkligen bryter mot den här snyggare, neutralare bilden av, av nyliberalism. Nyli Men den andra delen som är en starkare reglering. Mm. Jag tänker på dels att polisen och gylika funktioner, då tänker jag på ordningsvakter- Eh, övervakningskameror, kontroll av mm. olika slag. Det har expanderat, Just. bara rent materiellt så att säga, ja. i, i hur mycket anslag man får, men också hur mycket man agerar på gator och torg. Och dessutom trygghetssektorn i kommunen. Just. Alltså olika typer av projekt, förebyggande projekt, som liksom mm. kan låta väldigt rimliga och bra, men som i själva verket handlar om att eh, pinpointa problem platser, problemindivider, problemgrupper. Och som leder till en massa, massa, massa åtgärder som skapar just den här erfarenheten av att inte vara önskad, att inte få befinna sig på köpcentret för att man har kläder eller kläder. Liksom. Och som verkligen är, tror jag, en väldigt materiell och påtaglig utveckling som har liksom förstärkt... Alltså som, från vårt perspektiv man behöver ju inte ens, jag tänker att vi är överens om att det här på många sätt är en oönskvärd och väldigt problematisk utveckling. Man behöver ju inte ens gå in på den moraliska frågan så att säga. Det är ju bara väldigt intressant att tänka i sig att se här hur ett system som utger sig för att vara ge individen frihet, ge individen större så att säga, handlingsutrymme och så vidare. I själva verket gör det på väldigt specifika områden under väldigt specifika ramar där det är, Sälva verket handlar om att mycket starkare disciplinera individer, och också, men då inte individer som individer, utan oftast individer då definierade mm. utifrån ja, både ekonomiska och rasmässiga liksom, klassificeringar, så att säga. Att det säger ju någonting vad man än tycker sig. Man kan ju säga att ja, det är bra med trygghet i. På det här och det här tål i det. Ja. Mm. Det, vad mm. alltså, det är inte meningen att gå in och döma i varenda enskild, enskild reform eller varenda enskilt eh, genomförd projekt. Det kanske finns saker som är bra men det säger någonting om vad det vi håller på med. Vi håller mm. inte på och avreglerar och frigör och låter folk vara så att säga, Nej, som de är. Det är absolut inte liksom en privat marknad så att säga. Som, även om, om de här ordningsvakterna till exempel är privata så agerar de ju direkt på uppdrag av liksom, någon, någon slags makt. Som, där, där kommuner och staten är, är väldigt inblandade. Liksom. Mm. Jag tänker också på civilsamhället, där som kan få en massa massa massa miljoner i mm. uppdrag för att jobba mot utsatta grupper liksom, ja. som befinner sig i riskzonen. Ja. Att liksom, alla egentligen specifika åtgärder som kommer upp ifrån är ja, väldigt, väldigt sällan progressiva. Mm. Och här finns det det, här, det som är bra med det här, det betyder att det finns massor att göra mm. på lokal nivå. Ja, visst. Att, att avslöja det här och avmaskera den mm. utvecklingen. Absolut, jag tänker att det finns något någonting där du pratade förut lite, lite allmänt sådär om, du ville undvika att säga att vänstern var rasistisk så att säga. men jag tänker att man ska undvika att säga det, för jag tänker att vänstern är, dels är vänstern ingen enhetlig sak förstås, det finns absolut delar av vänstern som är i mer eller mindre uttryckligen rasistisk Ingen nämnd och ingen glömd. Jag tänker att det man snarare ska prata om är ju hur vänstern reproducerar mer mm. eller mindre medvetet vissa, vissa idéer om just vad som är en önskvärd medborgare, vad som är en önskvärd, ett, ett önskvärt sätt att vara på och så vidare. Och det går ju liksom dels det här då där vi tänker på, vi pratar ju mycket om sociala insatser och så vidare, och det, det är ju hur man nu definierar det och så. Det är ju ingenting som vi är emot, men att när man håller på med sånt så måste man ju fundera väldigt noga på vad det är man gör. Mm. Och när man skapar, citationstecken, trygghet, för vem och hur och så vidare. Mm. Och vem är det som är otrygg och så vidare. Jag tänker bara ett sidospår. Men apropå det här med en helt oavsiktlig rasism. Eller, tror jag i alla fall. Jag minns en famös debattartikel för några år sedan. Som handlar om att vänstern borde sluta prata om identitetspolitik För det blir ju arbetarklassen inte om. Och då tänker man, ja. Det är ju frågan om du vet exakt vad arbetarklassen tycker. Men exemplet som togs upp då. Gjorde lite uppenbart vad problemet är. Det var nämligen... Vänstern borde sluta kämpa för moskebyggen. För det bryr sig arbeteklassen inte om. Då har man ju definierat arbeteklassen antingen som icke-muslimsk per definition. Alltså den är vit helt enkelt. Mm. Eller ja. Eller annan sorts kristen. Eh, med en hinduisk. Eh, men framförallt har, är det, som man sagt då. Ja men en riktig arbetare kan inte vara troende muslim. Mm. Kan inte bry sig om att fan moské går till. Det är ju väldigt märkligt. Så alltså där finns ju någonting. Jag tänker att det där. Jag utgår... Eh, jag tänker vara vänlig att utgå från att det där är oavsiktligt, så att säga. Men det finns ju någonting som man reproducerar där just då i ett så här... Riktiga frågor. Det är sånt som arbetare bryr sig om. Mm. Alltså, det finns en sorts likställighet där. Men den här mm. abst väldigt abstrakta kategorin arbetare. Mm. Som man då tänker sig har vissa intressen och vissa behov och så vidare. Det blir nästan en sån här... No true scotsman-argument där. Liksom att riktiga arbetare bryr sig inte om i XYZ. För de är då underförstått inte... Transpersoner eller muslimer. Eller, mm. Och så vidare. Och jag tänker att det är någonstans... Jag hamnar vi också i det här med ras, rasismfrågan, tänker jag. Att vänsterns problem med de här frågorna att ta i de här grejerna är ju snarare det, skulle jag säga. Än att det finns en, ett aktivt ointresse, så att säga. Att man, att man, så att säga. Snarare då? Jag tänker att det snarare finns en, en oförmåga att förstå att, att, så att säga, det här som uppfattas som sär, uppfattas som särintressen, när det i själva verket mm, är just det. allmänna intressen. Mm. Det är naturligtvis så att socialismen handlar inte om att bygga fler moskéer. Som socialistiskt projekt. Men naturligtvis ska vi försvara människors rätt. Att utöva i religion till exempel. Mm. Och det är inget särintresse. Mm. Förstår du vad jag är efter lite grann? Ja. ja men, det? Jag, jo men jag tycker det, det knyter väl an till det jag. Försökte mig på tidigare. Och förklarade med liksom någon slags rädsla och oro. För att om man pratar om eh, frågor. På något annat sätt än. Eller om man har ett. Ett. ett Subjekt som inte är iberbrett, mm. då eh, splittrar man hela kampen och allting blir hemskt. <laughs> att, att det är ett tillitsproblem och, och en, liksom ett underkännande av mm. människors förmåga att, att känna och visa solidaritet. Jo, och att, att just begripa, precis som eh, en, en kyrka, eller för den delen en vanlig jävla ungdomsgård eller ett, ett kulturhus kan vara en jätteviktig mm. fysisk materiell omständighet ja. i ens eget liv och ens barns liv, så är en moské också det. Mm. Att det, inte liksom, eh... Nej, det behöver inte just vara en moské, jag tänker just Nej. på här att man har definierat att... saker som att... Eh, ja, det här, på här arbetarklassen bryr sig inte om bla bla bla, ja. att det också är liksom en väldigt eh, tråkig människosyn eh, och en tråkig syn på politik och solidaritet. Men det som ändå behöver tilläggas är ju att det också är så, för nu jag vet inte om vi är smittade av vår samtid, men att vi hamnar lite i att det blir också viktigt att inte att prata om sånt som folk är intresserade av. Och jag tycker att det är en jätteviktig styrka hos vänsterna att vi pratar om saker ändå. alltså Att även om Black Lives Matter inte var en enorm folklig Global rörelse ja. just nu. Så, så skulle det här vara uppe på dagordningen. Så att säga. Jag tänker också att det som Leandro tar upp som är intressant är ju det här. Den svenska idén om att vi är så fruktansvärt förträffliga- så att de här frågorna egentligen inte berör oss på något sätt. Och den där idén finns ju verkligen långt in i vänster Och det är klart, man ska, inte, man ska ju verkligen analysera den, den konkreta den materiella verkligheten, hur den ser ut i olika länder. Och det är naturligtvis så att Sverige har, har helt andra förutsättningar än USA. Våran liksom, strukturen, rasistiska strukturen i Sverige och rasifierade grupper och så vidare är andra än i USA. Det är snarare folk som har kommit hit relativt nyligen, alltså under åtminstone de senaste 60 åren. Medan i USA så handlar det ju om en, om en svart befolkning som har importerat som slavar för ofta många hundra år sedan och så vidare men det där är väldigt påtagligt tänker jag, jag blev väldigt förvånad faktiskt, jag hörde det i, i morse att Premier League så är nu, alltså den engelska fotbollsligan, inför varje match så ska alltså de hålla, jag tror det är en tyst minut eller någon sorts manifestation för Black Lives Matter och alla spelare i alla lag Ska gå ner på, på knä mm. sådär som de symboliska grejerna som de har gjort i USA. Eh, det är ju ändå världens största fotbollsliga i England. Ett land som inte är, är känt för att vara superprogressivt på alla sätt och vis. Speciellt inte nu för en regering och så vidare. Det skulle man ju väldigt svårt tänka sig att det skulle hända i Sverige. Och det säger någonting om just idén om att det här är någonting som händer någon annanstans. Där har de de här problemen och så vidare. Och vi tänker att. Så där skulle vi inte vi behöva hålla på. Mm. Vi har inte de där problemen riktigt. Mm. Liksom. Men det är som sagt, trots att England är ett land som verkligen har problem. och Som verkligen inte är särskilt progressivt. Så, så ser det sig som någonting självklart nästan. Att det, här, det här gör man. Och det är alla mer på. Ja men lite som att om, om man lever i en, en familj med en väldigt aggressiv pappa. Och så hör man talas om så här, eh, män som, som beter sig illa. Ja. <laughs> och, och tänker att nej, min pappa... Han är inte så, det är ju en personlig bra. egenskap ja, sådana, att han är aggressiv. Det är inte, det är inte mer liksom, kön. Men frågan är om den pappan är Churchill. Det är frågan. Nej men jag tänker att det där just med svensk exceptionalism och som sagt, det är, man får inte slå över i andra heller att man tänker att Sverige är precis, att det är, allting är helt mm. överförbart. Men det finns ju verkligen en märklig tendens. Att, ja men jag tänker det här med Linné har ju också varit en märklig diskussion. Mm. Ska man riva Linné-staty? Men just det här att folk går aktivt ut och säger, och men herregud Linné som var så fin. Mm. Han var en jättebra vetenskapsman. Han bara uppfann liksom jättebra saker i biologin. Och har liksom inte ens brytt sig om att kolla upp det väldigt uppenbara. Att Linné som del av sitt sexuella klassifikationssystem också införde. Alltså i det så har han skrivit in, en, jag tror att det är fyra eller fem kategorier då. Olika människoraser. Där det liksom är väldigt, väldigt typiskt då. Det finns liksom svarta, det finns vita, det finns gula och så finns det röda indianer. Mm. Och de är liksom, har en hel lista då på egenskaper. De svarta, de är slöa och, och så. Det där är ju verkligen väldigt tidigt, men klassiskt liksom, rasbiologisk eh, idé. Mm. Och det är klart att Linné också gjorde mycket bra. Men att inte kunna ta in det, att det här är en väldigt problematisk figur. Liksom. Det kan man inte riktigt ta in. Jag tänker att mm. Stefan Uven och så pratade idag om det här och tyckte att... Det var väl till och med Louis Vier tror jag, som ju faktiskt ja. sålde och köpte slavar. Han gjorde sin förmögenhet utav lite stor del. Jag tycker att det är ju att ta i det här. Han är ju... Det var egentligen... det. Ja, Det var en ja, det fattar helt enkelt. Det finns en, en, sorts, en sorts verkligen problem med att att vi är en del av det här. Jag tänker att Leandro pratar också intressant om det här med att, jag kommer inte att man kallar det nu men det här med att Sverige har liksom inte varit ett särskilt framgångsrikt, imperialistiskt eller kolonialt land, men att vi ju naturligtvis är en del av en sån global struktur mm, där vi tjänar väldigt mycket på det. Ja men och jag tycker ju att, att just nu i alla fall för mig så känns det som mest anmärkningsvärt att polismyndigheten så liksom snabbt avfärdar idén om att det finns rasistiska strukturer i hur de arbetar. Mm. Har de gjort det? Mm. Ja, det, det finns inget som tyder på det. Det finns mm. enskilda rötdägg, det finns exempel, det. det finns upplevelser. Just det. Och upplevda att, motsättningar. Ja, <laughs> Just och att, att jag läste en jättebra artikel som visade på rasistiska strukturer märks i förlossningsvården. Mm. Där kvinnor med, jag tror att det var somaliskt ursprungligen. Har... Subsahariskt brukar de väl säga. Alltså det, är just, ah. det är väl den kategori man har och då kan man komma fram till att de har mycket, mycket större andel förlossningsskador. Och så alltså förlorar, förlorar sina barn i, i förlossningen eller under graviditeten. Och så. Det är så uppenbara påtagliga siffror. Och, och, liksom, och då kan man utan att tänka sig att, att barnmorskor systematiserar någon slags rasism även om, om jag tror att, att de gör det till viss del så är det väldigt konstigt om den typen av strukturer inte reproduceras genom polisen ja. igen liksom, jämförelsen med, med feminismen att det finns ju inga eller väldigt, väldigt få sammanhang i Sverige idag, officiella sammanhang som mm. myndigheter som, som skulle liksom säga nej nej, vi har aldrig <laughs> särbehandlat <laughs> kvinnor <laughs> eller liksom begränsa deras utrymme och makt i vår mm, organisation. Just. Jag tänker också, just som du säger, nu, jag har inte koll på vad Polismyndigheten har, har skrivit nu på sistone eh, du uttalat sig, men det är minst tidigare från det här antalet skandaler som ju, som ju... Där tänker jag då har ju Polisens centrala... Alltså från Polismyndigheten centralt har ju, har ju så att säga, svaret alltid varit att det, men det här är ändå oacceptabelt. Mm. Det här, så här kan vi inte ha det. Nu måste vi jobba hårdare med vårt värdegrundsarbete och så vidare. Då har det funnits en idé just ändå om att, om att eh, man erkänner någon sorts. Men utifrån det tänker jag också att det är intressant det här som händer i USA med eh, Minneapolis där ju George Freud blev i avskjuten också. Det har ju varit centrum för de här protesterna nu. De har ju nu men inte faktiskt beslutat nu i sin eh, motsvarande kommunfullmäktige att avskaffa polismyndigheten. Menar, det är ju bara en, en plats men det är nog en väldigt stor stat. Det är ju inte så att det Liten experimentell, anarkistisk kommun ute på landet. Utan typ. mm. det här är ju liksom en väldigt stor stad med lång, mycket kriminalitet och så vidare historiskt sett. Att den här diskussionen förekommer i USA, tänker jag, är väldigt intressant. Om vi då ska gå över på den här andra biten av det som, som Leo pratar om. Nämligen så finns det också då grundläggande krav som frågar sig man kan fråga sig hur om vi tänker oss att det vi verkligen verkligen vill ha är ett tryggt samhälle där folk känner sig trygga. Är det nödvändigtvis så att motsatsen till otrygghet... Och oordning eller, eller kaos eller, eller så är polis. Och att om vi vill ha ordning, om vi vill ha trygghet. Som jag tänker att alla människor, även socialister, i grund och botten vi har i sitt liv. Är det då att stärka polismyndigheten rent konkret ekonomiskt och också socialt som koncept? Liksom? Jag tänker att det är ett problem i debatten idag att det är så likställt. Och det är ju hela vägen från, från längst ut på fascisthögerkanten till vänsterpartiet i princip så är vi överens om att Ska du inte citera eh, AOC? <laughs> jo, jag inte hur du skulle... komma Ska jag göra det? Nej, jag kan det. AOC är alltså Alexandra... Ocasio-Cortez. Ocasia cortez som är eh, amerikansk demokrat och förknippad med Bernie Sanders. Hon sitter i kongressen. Hur som haver, hon skrev ju en väldigt bra status på Facebook, eller vad det nu ska kallas nu för tiden, att... Folk undrar hur, hur ett samhälle utan polis skulle se ut. Men det vet vi ju redan. För det är så det ser ut i vita medelklassvillaområden. Ja. Nämligen, man tar hand om problem på andra sätt än att yes. tillkalla polisen. Oavsett vad man har tänkt om den sociala bakgrunden och materiella förutsättningarna och så vidare så är det intressant att säga, här har vi ett utopiskt mm. ett utopiskt exempel. Mm. En svensk radiosfrott. För ofta kommer polisen dit. Mm. Väldigt, väldigt sällan. Och då tänker jag, det, det, det intressanta där då, då, kan man ju tänka, vad är det för någonting i de, här, i de här, så att säga. Om vi föreställer oss den idealbilden av en, av en, eh, av en vit radhus för ort, liksom. Vad är det som funkar där då, så att säga, som gör att polisen aldrig kommer? Dels är det ju då, då utöver då, det faktum att man kanske inte griper, folk som borde gripas. Eh, vad är det som funkar då, så att säga, i den mån det faktiskt är så att kriminalitet och våld och andra grejer hanteras på ett annat sätt? Jo, det är ju i första hand det att man ser sig... På ett eller annat sätt som ett eh, som ett community som man mm. pratar om mycket om USA. jag har ju inte riktigt bra begrepp för det på svenska. Där de här problemen och så vidare löses internt på ett eller annat sätt. Men om man tänker sig hur man då ska så att säga gå från ett system där polisen är en oerhört närvarande och oerhört tydligt repressiv faktor i olika olika säga, stadsdelar, förorter i Sverige och så vidare. Så måste man fråga sig då, är det är det möjligt att göra det här genom att reformera polisen? Eller är det så att säga, samhället som måste reformeras? Och där polisen så att säga, måste snarare dras tillbaka från de här områdena på mm. ett eller annat sätt. Jag har verkligen inget enkelt svar på hur man ska göra det här effektivt. Eller liksom, även om vi inte tänker att vi ska göra det liksom på kort sikt eller, eller imorgon så är frågan, är målsättningen verkligen att bygga en snällare, trevligare, mer presentabel och så vidare mm. polis? Eller är polis målsättningen att snarare göra polisen så onödig som möjligt mm. genom att bygga upp andra delar av verksamheten. Det finns en norsk kriminolog som heter Nils Kristi som förespråkar en linje som kallas minimalism. Uh -huh. eh, och har skrivit en bok som heter Lagom mycket kriminalitet. <laughs> <laughs> och han jämför då, han, han ser kriminalitet som i första hand en produktion. Inte brottsliga handlingar utan kriminalitet som liksom, eh, begrepp och fenomen. Uh -huh. Och resonerar precis så här, har jättemånga förslag och är väldigt noga med att påpeka att det finns ändå brott. Brottsliga handlingar, så, sådär som skjutningar som jag pratat om och så. Men väldigt, väldigt mycket av det vi idag hanterar, igen, repressivt eller genom straff eller, mm. eller så, skulle kunna hanteras annorlunda. Ett förslag som han har, sanningskommissioner och den typen av liksom alternativa sätt att hantera en, en mm. situation eller någonting som hänt och till exempel då att om en människa är åtalad och riskerar straff för någonting mm. så är den ju mindre benägen att berätta vad som faktiskt hänt ah, eller att reparera det på ett sätt som, som faktiskt ger skillnad för den som är åtsast ah, och, att, att, och det betyder inte att man behöver plocka bort straffet men att efter ett straff mm. eller, eller liksom när den delen är avklarad att, att ett sätt att hantera brott skulle vara då att, att, att försöka reparera det i en, en mening som också blir konstruktiv och, och gemensam. För liksom. samhället, så att För community, liksom. Ja, och är... om man tänker på. Och då tar han ju exempel från Rwanda och, och andra världskriget Just. och sådär. Med, med Men han, han har precis den här ingången att det är snarare sociala, liksom hanteringssätt än, än att polisen och, och någon yttre myndighet ska behöva gå in som, mm. som ofta är det som skapar en, en fungerande gemenskap ja. och den är ju oftast väldigt, väldigt lokal. Det är också ja, där så. att vi pratar väldigt mycket om samhället i sin helhet snarare än att titta på ett grannskap eller ett ungdomsgäng ja, liksom. och det behöver ju inte liksom utsluta polisens inblandning. Jag vet att de har ett ganska bra projekt knack, knack, trä Mm. I, nere i, i södra Sverige kanske finns på fler ställen eh, som heter sluta skjut. Just det är ett väldigt gulligt namn. Ja, alltså. ja. sluta eh, Verkligen. Och, och där de helt enkelt åker hem till personer som riskerar att hamna i skjutningar eller deltar i skjutningar. För att de ignorerade ofta, tänker man i gängverksamhet. Eller... Ja, precis, eller, eller det kanske eller har varit ja. ja, Vi får hoppas att det är någonlunda väl ordnat. Men. Och bara sätta sig i deras soffa tillsammans med deras familj och mm. uppmana dem <laughs> att sluta skjuta. Nej, ja, men inte bara att uppmana inte, kan liksom... utan också försöka hitta en. Konkret materiell strategi mm. för, att, för att lösa dem. Men det vet jag ju, det har varit mycket snack om den här rimfrost och sådär. Polisen mm. väldigt då, jag ska inte gå in och bedöma exakt hur det har funkat och så, men det har ju varit mycket kritik mot det nu, inte bara för att eh, kritik mot, mot polisen generellt, utan just även från folk som sagt att det är ganska ineffektivt med den här rimfrost. Då. Det märkliga med det är att det drog ju igång, om jag inte förstår saken fel, mot sluttampen så att säga av ett flerårigt arbete som just tror jag var det där som du pratar om. Mm. Där just skjutningarna i Malmö hade gått ner väldigt tydligt och det hade faktiskt blivit betydligt lugnare. Om det de facto blir färre och färre skjutningar exempel i en stad som det var då i Malmö då måste man också prata om det på ett tydligare sätt och säga vad var det nu som funkade? Mm. Eller var det bara en slump? eller mm. sånt. Men överhuvudtaget då, att, där borde man kunna prata om så här, vad finns det för faktorer, hur löser man de här sakerna? Mm. Och så vidare på ett konkret sätt. Jag tänker avslutningsvis så tycker jag att det vik den viktiga slutsatsen för mig, ja man ska inte dra slutsatser av Black Lives Matter än från den här diskussionen och intervjun med Leo är att jag har nog själv gjort mig skyldig till att avföra kriminalpolitik som symbolisk. Mm. Alltså att det bara är signaler, det är bara symboler, det är bara snack. Det är något som politikerna liksom drämmer till mig för att, att snärta till dig i olika debatter och sådär. Men att, att intressera sig för kopplingen mellan kriminalpolitik och faktiska materiella konsekvenser ja. som kriminalpolitiken som motor för Samhällsutvecklingen. Han, han nämner det lite i förbifarten. Men det tror jag är väldigt viktigt. Och det andra: då att det faktiskt på något sätt är en återvändsgränd att prata om kriminalpolitik i egenskap av något som, som handlar om brottslighet och polisens roll och la la la, utan istället fråga sig liksom eh, om. Människors konkreta livsvillkor, mm. oavsett om det är någon som blir utsatt för rasprofilering eller sådär, eller om det är faktiska skjutningar och så vidare. Att, mm. att intressera sig för det och ställa frågor som, som inte då där svaret är, kanske inte blir kriminalpolitiskt utan att mm. det är farligt att befinna sig på. Jag tänker ju, om jag också får säga avslutningsvis, kring just det att vänstern har ju en. Tradition av att inte vilja prata kriminalpolitik eftersom det är en fråga där vi helt enkelt vet att ju mer man pratar om den, ju mer den är uppe på tapeten, desto sämre går det till vänster. Eller i de frågorna vinner vi aldrig varken röster eller popularitet och så vidare på utan det som det handlar om för oss, det är att så säga men vi tjänar inte på att ha den här debatten på de premisserna som den är på. Det jag tänker är viktigt där, det är ju att på något vis sitta tillbaka till ett självförtroende i det som är vår grundläggande ståndpunkt, nämligen det är inte hårdare repression som leder till större trygghet och färre brott. Det är... Inte heller när det kommer till sexualbrott och hatbrott. Nej, inte heller när det kommer till sexualbrott och hatbrott. Jag tänker bara att det finns en sån här nidbild av att vänstern säger liksom, ja, vi har ingen ungdomsgård, därför måste vi råna gamla pensionärer. Men vi måste hitta tillbaka till ett självförtroende där det säger att det är faktiskt... Så det är. Inte just kanske ungdomsgård enbart, men på det stora hela. Sociala insatser, stärka civilsamhället, lokalsamhället, förtroende för myndigheter, trygghet som Mottre utgår mig. från ja <laughs> jo, men alltså förtroende för att myndigheterna står på en sida mm. att man, att säga, i den mån polisen behövs så känner man att de inte kommer komma hem till en och skjuta ens hund som de brukar skämta om sig i USA. Utan, och men att tryggheten framförallt växer ur lokalsamhällets förtroende och att lokalsamhällets får förtroende och byggs upp på ett sådant sätt så att, så att säga, tryggheten växer fram lokalt. Liksom. Bara en sluts avslutande sak det finns ju en väldigt stark idé om att de här just invandrare, täta förorterna och så vidare, nu pratar jag utifrån någon sorts eh, lingo som Gäller i, i media. Eh, det finns så problem där med så otroligt stark. Liksom, patriarkal kultur. Och de här kulturella. Liksom, eh, det som en klanröstning. Pratar man om så. Eh, jag tror visserligen att det där förstås. Är överdrivet då till viss del. helt enkelt, Rasistiska stereotyper. Men det är ju garanterat också välkänt sant. Att det finns i många av de här mest problematiska förordnader. När det kommer till kriminalitet. Det finns väldigt starka lokala sammanslutningar. Kulturföreningar och så vidare. Som har väldigt stark bas, väldigt stor förtroende lokalt och som också har jag menar, väldigt väl förankrade lokalt. Man pratar ofta om allt all, varje aspekt av de här områdena blir till en problem. när mm. man beskriver dem så att säga. Mm. När man inte när man är i så, så kan ju alla de här sakerna vara problem eller positiva saker så att säga. Ja, och det tycker jag är det hoppfulla i de här debatterna och till exempel om, om orten att Ja, men som du säger, att det är alltid inte hemskt och negativt där, utan tvärtom är det ju så att trots att man har alla odds mot sig, ja. liksom hela jävla samhällsordningen mot mm. arbetaren, trots det så är de sammanhangen och de föreningssammanhangen, till exempel de som jag trivs bäst i och, mm. och tycker verkar mest konstruktiva, att det finns en väldigt styrka och kraft och det är så himla coolt att den här rörelsen, ja. Black Lives Matter, är så stor i Sverige. Och som sagt, som du sa innan, det är ju oerhört påtagligt att det här är någonting som sker spontant för att folk upplever ett väldigt starkt behov. och Erfar, ser, erfar, ja, erfar ett väldigt starkt behov och har en väldigt stark erfarenhet av att det här är fan akut. Liksom. Ja, jag, jag tänker vi avsluta med ett citat av Aisha Jones som har varit en, en frontfigur i Black Lives Matter Sweden som säger att vi ska sluta säga Eh, makthavare om politiker att mm. det är folket som är makthavarna och så kan vi kalla politikerna för folkvalda om vi vill och då tackar vi för oss eh, musik av Mattias Alkberg BD illustration av Elin Morén och eh, jag heter Hanna Sedrin. heter Solkonsson.